Okej, hej välkommen till avsnitt 115 av Abiton Nönes. Det här är Nico, tillsammans med fanen. Ja, då. Och i veckans avsnitt kommer vi prata om spelen South Park, The Stick of Truth och South Park, The Fractured But Whole. Vi kommer att prata om Telltales Guardians of the Galaxy episod 3, More Than a Feeling och episod 4, Who Needs You. Veckans ämnen är multiplayer-spel och vilken achievement trophy Uh, är du mest nöjd och missnöjd med att det syns på ditt spelkonto. Men först för han, Du har ju spelat Salvart The Stick of Truth. Ja. Hur tycker du att det spelat Eh uh, Jag har ju ändå spelat klart det på sen för avsnittet. Mm. Uh, gjorde ju misstaget i att inte köpa det tidigare. För jag trodde, jag vet inte varför jag trodde, men jag trodde att man skulle få tillgång till båda spelen samtidigt. Mm. alltså när fractured bad släpps så därför tänkte jag okej okay, min vilda tror att jag då köper jag inte första släpp, eller det släpps men det visar ju sig att stick of truth fick du ju direkt alltså ögonbli ögonblickligen du betalade för det så fick du första spelet mm. uh, och jag har försökt men jag har inte hunnit spela det för jag ville verkligen spela klart stick of truth innan jag går mig in på det nya mm. uh, men det jag har spelat av första uh, körde ganska hårt på jag upplevde det inte som att det fanns så mycket side quests direkt, men det kanske var för att jag fokuserade väldigt hårt på huvudstorgen. Okay. Eh, men jag är väldigt glatt överraskad, skulle jag säga. Jag trodde det skulle vara ännu mer överdrivet. Jag tittar ju inte på South Park så mycket längre för att jag tycker att det är för att de överdriver alldeles för hårt. eller så alltså det, blir, det blir lite för hårt för mig, eller för li lite för mycket. De kliver ett steg okay. för långt liksom. Men, ja. men spelet tyckte jag höll sig på en riktigt bra nivå, enligt mig. Och är det någon som skriver in och säger nu att spelet är mycket hårdare än serien då ska jag ge mig på att kolla på serien igen. För att jag, det här tyckte jag om, det jag såg nu i, i spelet. Mm. Och jag vet inte ens, för er som inte vet vad det är eller vad, vad, vad spelet går ut på så är du, ja, du, du, du flyttar in till den här staden, jag vet inte ens vad stan heter. Stan heter South Park. Är det så? eller byn heter Jag är South, South Park i Colorado. Ja, även ja, där ja, någon skit som... Du flyttar in med din mor och far in i den här in på den här gatan. Mm. Och det börjar väl redan direkt från början att du så fort du kliver ut på gatan och ska skaffa dig lite nya vänner så träffar du på och nu kommer jag inte ihåg vem av dem det är men en av huvudpersonerna som tar dig med till deras spelläger eller till deras slott typ där Cartman är kung och tillåter dig att vara med och leka. Mm. Och där är, det, där är det människor mot Wood Elves eller Drow Elves är det till och med va? Tror jag. De spelar som. Och ja, de kör Alver i alla fall ja, som precis ihåg. Ja, det ihåg. Ja, Alver mot människor. Och ni slåss om The Stick of Truth som den som har den bestämmer spelreglerna i stort sett. Eller de, ja, den Rules the Universe, tror jag till och med de säger. Men jag antar att det, det, det syftar på. Den bestämmer spelreglerna, den bestämmer vilka stats vem får, och vilken level vem är och hela den biten. Och mm. det är i stort sett det, det hela går ut på. Det, du, du. Du ska skydda den Slash fånga tillbaka den. Och en massa störda saker händer däremellan, skulle jag säga. Och, och samtidigt. Mm och jag tycker att det, alltså. Jag tyckte det var riktigt, riktigt roligt. Jag som inte spelar inte har spelat så mycket turbaserad fighting tidigare. På alltså Nej. just TV-spel. Tyckte de gjorde det riktigt riktigt bra i det här spelet. Nu har du så jättelänge säga spelar det här spelet. Hur är kombatten i det här spelet? Eh, det är ju alltså. Du springer runt på gatan och antingen så möter ja. du dina fiender, elverna. Eller så kan du möta typ rotter, eller du kan möta alltså, allt möjligt. Mm. Eh, som vill ha ihjäl dig, björnar och vargar och jag vet inte, allt möjligt du kan stöta på ute i skogen också dessutom. Eh, mm. De, du springer runt som en eh, ja, alltså det är inte en öppen värde att ta i, men fightingen börjar ju inte förrän någon av er slår på den andra. Nej, precis. Det är liksom hur du startar en fight. Och då ja. förvandlas eller då går du liksom in i eh, mode typ där du står på ena sidan, de står på andra sidan och du väljer antingen så tar du en potion gör en special magi eller, du, eller så använder du ett vapen för att slåss. Antingen mm. eh, melee, melee weapon vad heter det på svenska ens? Eh, close ja, combat. närstridsvapen ja, ja. Eller distansvapen. Det är de valen du har i stort sett. Och så välj, Du behöver inte gå någonting eller någonting sånt. Du, du, du behöver bara välja vem du attackerar. Ja det är så det var ja just ja. Och det enda, det enda begränsande Där är typ att Är det en närstrids närstridsslag du vill göra Så kan du inte mm. slå på personen Som står bakom någon okay, Du måste, du måste det. liksom Det måste vara någon som står i frontlinjen Som du kan slå på Eller så måste du slå ner frontlinjen för att komma in till nästa steg Däremot mm. så specialattacker Distansattacker, allting sånt Då kan du välja vem du vill i stort sett på spelplanen Och skjuta på Ja, ja men då så just det så var det mm. Men humor då, vad tycker du? Du sa att den inte var allt för Överdriven Alltså den är men... ju, ju överdriven alltså, det, det är ju South Park Jag förväntar mig mm. ju ingenting annat Däremot så Upplever jag det Som att den kanske inte är det grövsta de har gjort Nej skulle jag säga. Utom det, det det håller sig liksom på en. Förväntar man sig i South Park så är det det man kommer att få. Man kommer inte mm. att bli besviken. Däremot så kommer man inte tänka så här: Wow, nu har de satt ett nytt tak. Utom det, det här liksom håller sig i mitten mellan vattnet där. Liksom. Mm. Nyfiken, fråga, får... nyfiken fråga då till mm. dig som har spelat det här för länge sedan. Ja. Hade du. Eh, Katzins borttagna, där de påstod för att du var från Europa. Eller jag fick du. Så inte... kom ihåg att jag har någonting borttaget. För att det är nämligen så här: att det här, eller det, den spelar det jag spelade nu. Så är det vissa ja. scener där den bara klipper in en flagg Europa, alltså. Ja, visst är det flagga Europa? Det är cirkeln med massa stjärnor i alla fall, och så en ja. statyett där den skriver lite grann så här: Det här är lite för grovt för er. Så här måste vi tyvärr bara berätta i text vad som händer. Har de censurerat det? Ja, men det, det är det här Nej. jag är nyfiken på. Det, har det här... Är det här... Kommer det du här ihåg fanns det här? Inte när jag spel, det här fanns inte när jag spelade. Det var ingen censurering alls. Okej, okay. okay. hur gammalt är spelet? Kan vi spoila någonting? För, jag kommer spoila alla de grovaste när vi går ner in på nästa spel sen. Okej, okay, ja men då gör Eller, vi, vi så kan här. ta det nu också. Men jag vill bara, vi ta, jag ta, jag vill ta, det bara ta en nu. snabbis då. För vi säger så här då. När du är uppe ja. i eh, alienskeppet. Ja. Tagit, ta, om vi tar det här ur kontext så blir, blir det kanske inte jättemycket spoiler. Eh, uppe i alienskeppet så ska du ju rädda en person. Ja. Eh, när du går, och går för att trycka på de här knapparna som ska rädda honom. Ja. Ja. Mm. Får du en censurskärm då efter att du har tryckt på knappen? Eller har du, fick du det då? Jag kan inte komma ihåg att det är någon sån där censurering. Det var, jag fick, man, alltså, var, jag, om jag inte minns helt fel, var det när man blir probad. Exakt. Man probar den andra snubben. Exakt. Och jag kan inte komma ihåg att det var någon sån där censurering alls. Okej, okay, för att för varje eh. gång du trycker på knappen, i alla mm. fall i det spelet, det spelet jag har, då ja. dyker det upp en skärm som säger, okej, okay, nu blir han, eh, Det här var tydligen fel knapp Nu blir han probad ännu hårdare Jaha Och så får, du, och så får du gå Jaha. för att trycka på nästa knapp och så, så här, Åh du trodde ju verkligen att, det här knapp, att den här knappen var rätt Men nej Nu blir, det, nu blir han probad av två probar Typ okay. Då det står i text bara Nej det kan inte jag komma ihåg att det var så för mig alls Utan jag tror jag fick se allt Okej. Okay, Men det är ja. samma sak Fighting scenen där fick du väl se hela när föräldrarna pippa. Ja, ja, den, ja den där också, får man se där allting. Där fick man hela. Ja. Eh, och med Mr. Eh, slave, heter det? Ja. Var det någon censurering där? Inte, de... nej det tror jag inte. Det, det enda, nej, alltså, det enda gången, den det, det, enda gången var... det censurerades var nog faktiskt uppe i Alienskeppet. Såvitt jag kommer mm, okay. ihåg, i alla fall just nu. Ja. Det är där det var alltså... mest påtagligt, i alla fall. Just eftersom att de gjorde det gång på gång på mm. gång. Jag tror det var till tre eller fyra gånger efter varandra. No. Nej, jag kan inte säga att jag kan För det där skulle i så fall vara någonting Jag kommer ihåg att det har varit sådär censurerat För jag kan inte komma ihåg att det har varit så för mig Nej, nej uh, Men det får godkänt alltså Absolut, uh, jag tycker det är jätte jättebra mm. det, är, alltså, det är lätt värt att spela Speciellt eftersom att du får det gratis När du köper uh, Fruited Bad Hole. Så då är det absolut mm. lättvärt värt Att och, och, uh, köra igenom Och det är synd att uh, Tjär, vi behöver inte spoila något mer om just vad det handlar om. Men mer än att jag tycker att det är lätt värt att spela. Och jag överväger ganska hårt att gå in och spela, det, alltså spela mera. Spela de mm. sidokästen som finns. Just för att jag skulle vilja ha mer utav, av världen eller staden om man säger så då. Mm. Uh, ja, om jag hoppar in på spelet spel jag har spelat och som är då Fractured But Whole. Mm. Spela, Jag spelade klart hela i helgen. Och. Uh, Eh, vad ska jag se, var ska jag börja? Spelet börjar direkt efter Stick of Truth. Okay. Eh, för du blir ju i slutet, jag kommer inte ihåg, det var så länge sedan jag spelade, men du kommer ju ut som kungen. Du har blivit kung över hela eh, lekplatsen om man ska ja, säga. Ja, exakt, exakt. Och det är så spelet börjar. Så du man kommer in och du är kung, du är så här övermäktig. Och du får slåss och de kör lite så här, coola att ja, men ni blir anfallna och du ska försvara allting. Och och just här har jag för mig Att du är med Kyle's gäng Okej okay. Och slåss mot Vad heter det Cartman Cartman då. Mm, mm. Så du ska springa och någonting Så The Stick of Truth slängde ju Vad heter det Slängde sig sjön eller vad det var Men Cartman har gjort någonting Så de ska, måste ju dit Mm, mm. Så alla börjar springa Och när de kommer dit så säger Kartman Helt enkelt bara, nej men eh, vi ska inte Leka det här längre, vi ska leka superhjältar Så alla som är med Kunan Friends Ni kan komma och leka, ni andra kan gå hem Så man bara, okej okay. Och du är inte med kunen Friends så du står ju där utanför och bara, uh -huh. Ingen som vill leka med, alla bara drar Så Allting sätts stopps på en gång men då får du, du kan gå in till Cartmans he, i hemmet. Mm, Men de mm. är nere i källan, och så är det som en koda. Och då måste du göra lite pussel att du ska gå och leta efter var kan den här koden finnas. Mm, mm. Och det är ganska lätt. Det är liksom att ja, gå upp i Cartmans rum, hitta en bok, och där stod det liksom. Så det var inte svårt. Och sen kommer du då ner i källan, och då får du, Cartman blir ju Cartman bli ju på en gång. Bara, Men vad gör du här? Vi, vi leker inte det där länge, vi leker superhjältar. Nej, du får inte vara med. Ja, sluta för man är stum Så man säger ju inget mm, mm. Så Han klarar, han säger att han inte klarar av ens puppy i Så han bara, ja men du får, väl vara med, du får väl en enkel kraft Och då ger han dig Du får välja mellan tre superkrafter Som du får välja mellan Och den sortens superhjälte blir det Och så ska ju Cartman dra en Bakgrundshistoria till det, Eftersom alla superhjältar måste ju ha en bakgrundshistoria <laughs> Okej okay. Och, ja, och så börjar spelet Och sen skickas du iväg som att ja, men Du ska vara lärling till de andra Att ja, men du är deras De är som Batman och du är som Robben mm, Och bara följer med lite enkla uppdrag Och sen ju med spelet pågår Så får du flera superkrafter Då får du välja från de där andra superkrafterna Som du inte valde Plus några till okay. Och så förlänger han din Eller mer av samma Vad heter det bakgrundshistorien, men han drar det ännu en gång så att du får testa dina krafter och sånt där. Skillnaden jämfört med Stick of Truth då, det är just fightingen är ganska annorlunda. Okay. För här är det, det är fortfarande turbaserat. Mm. Men det här går du och ställer dig på olika platser. Ah, okay. Istället för som du förut hade du bara i led, nu går du och ställer dig. Mm, mm. Och alla attacker är olika. Gör du en vanlig slag och sånt där, mm. då måste du stå precis framför karaktären. Ja, vissa, vissa attacker kanske, och du ser du när du väljer attacken var den kommer träffa. Vissa attacker träffar ju hela runt om. Mm, vissa träffar mm. bara rakt. Vissa kan träffa en hel linje åt båda. Sten skjuter ju, han är ju en här, har två skrum som man kan skjuta med. Helt ologiskt, men han kan. Och då ställer han sig och skjuter åt båda hållen, och då träffar han hela linjen genom hela spelbanan. Mm, mm. Så man måste ju liksom taktiskt göra så. Och kom, den, den funkar jättebra. Den är simpel. Men attacken är schyssta och du får ju mer krafter du får. Du har bara tre attacker plus en super. Okay. Men ju mer krafter du får så kan du byta ut dina olika attacker. Så om du börjar med en som kör på ren styrka om då kanske han har liksom, gör bara hårda slag. Och sen gör du en eldkaster, då kan du välja men jag gör hårda slag med den här, jag gör hans, vad heter det, eldkast på den här knappen. Och sen som tredje, ja men då kör jag lite healing Och så kan du välja vilken superkraft och sånt Funkar jättebra Och som sagt, i slutet av spelet då får du ha fyra Olika superkrafter Så du kan ju verkligen göra din karaktär Unik på det sättet mm. Mm. Och välja exakt hur du vill och det tyckte jag var skitbra Charmen med det här spelet är att De slutar aldrig leka Utan det är från början till slut och Allt tas som ett spel Och Cartman han är så här, Han lever ju i den här världen och till exempel Kyle han lackar ju på en gång på Cartman bara, men nu, nu har du gått för långt och Cartman han är ju helt inne i sin värld och du som spelare, du kan ju bara följa med du är ju stum, du kan ju inte säga någonting så du bara följer med liksom Cartman, säger han och vi går dit ja men du bara följer med för du har ingenting att säga till om för du kan inte säga något och hela sånt där, den är jätterolig konversationen och sånt är jättehumoristiska combaten är jättebra allt flyter på jättebra Spelet, jag spelade ut det på ungefär 17 timmar och då gjorde jag en hel del sidouppdrag och sånt. Mm, mm. Det negativa med spelet eller det som jag tyckte var tråkigt exempelvis första spelet det var att de grejerna som jag kommer ihåg mest från första spelet är ju de här chockmomenten. Som vi tog det här proben mm. i rymd för vi har ju är det Stens fascha man är äh, inne på sjukan? Där gör man väl vad gör, abort på hans farsa Eller vad det är alltså, Där är det också. Äh, vad heter det? Censur. Censur. Ah, ja, ja. Eh, och alla sådana där grejer när den här fighten är, liksom morson och Farsan har sex och så måste du slås under som en liten. De där grejerna som är helt sjuka och sen man, man tappar hakan, hur det kan vara med. Inte något sånt alls i andra spelet. Och det är jättesynd. Jag satt och väntade, och när kommer att sjuka? Nu kommer snart den sjuka. Och så satt och väntade, och det dök aldrig upp. Och det var en jättebesvikelse tyvärr, för det här är ju ett spel som faktiskt kan göra det här. Så, och komma undan med det. Men humor och sånt var bra, men just den här chockgrejerna saknade jag jättemycket. Mm, mm. Men de gör ju en hel del som vi har tagit upp tidigare, i inigheter och sånt, om det här hudfärger och sånt. Ja. Att direkt i början, ska du köra svåraste, ja men då kör du som svart eh, människa. Och kör du som på lättaste nivån, då, kom, då får du automatiskt vit. Mm. Och så ska du bemötas olika om du är kille och tjej och sånt där. Eh, hudfärgen och sånt. Det är visst, du svårare då har du den hudfärgen. Men det spelar ingen roll vad du väljer för kön och sånt. Du kommer ändå bli tacklad för det, tyck, Alltså så här av, liksom, de gör skämt av det, som man kan ta spelar du som en svart kille då kommer det komma rednecks fram till dig för att de tycker inte om dig för att du är svart okay. spelar du vit då kommer rednexen och tycker inte om dig för att du är vit så det är liksom <laughs> okay. just det spelar spelar ingen större roll utan det är bara svårighetsnivå där och sen hela tiden, din karaktärspapper du har. Tänk som i Daniel and och du har ditt character sheet. Mm. Mm. En sån har du här också. Och den fylls ut lite över hela spelet. I början av, då väljer du vad du har för hudfärg. Och så ser man det. Sen får du välja din sexuella läggning. Liksom, eller vad du, först här är vad du anser dig själv. Är du man, kvinna eller... Liksom, ja, spelar ingen roll. Mm och det är likadant där varje gång du kommer ut det är som det är så här, vad heter han kuratorn i skolan ja ja han säger okej mm hela tiden mm han går igen och det här med dig och varje mm gång du går ut, varje gång du går ur skolan så kommer ju de här rednecks fram och bara mhm mm du är man och du är vit ja men det tycker inte vi om så nu ska vi slåss men hade du istället varit liksom Ja, kvinnan var bara det hade alltid blivit samma, men de påpekar just vad du är och vad du har valt okay. varje gång och sånt där. Ju längre du kommer in i spelet så gör de sköstar sådana där grejer och liksom. Ju mer du spelar spel, ju mer hatar alla dig och verkar som. Liksom. Du, du gör inget fel, men alla tycker ändå illa om det och sånt där och allting bara spårar. För hur, det är ett jätteroligt spel. Humor, liksom humor är klocken dialogerna är klockrena och sånt där. Men det är just den här chockmomenten som jag tyckte var... fattades helt och hållet. För mm. Det var en av de stora grejerna i första spelet, tyckte jag. Men, men som sagt... Ja. Men jag tänker... alltså, Blir det inte fightingen? Ta inte den väldigt mycket längre tid? Alltså, Om du måste hålla på att gå och så också... Eller har de gjort det snyggt mm. alltså, så att man faktiskt vill stå och fightas en stund, eller? Alltså, fightingen kändes jättebra. Och den mm. var lätt i början, men jag tröttnade aldrig på fightingen. okej. Okay. För att i, i, i första får... känner jag liksom ja. så här att... Det, det, där har jag alldeles för lite attacker. Alltså lite, alldeles för lite olika attacker, skulle jag säga. Ja. Som jag vill göra. Det blir liksom i slutändan så blir det en så här, Man gör en special, man gör sin polare special. Man... Mm. Sen bara slår man med det, med det starkaste skiten man har bara. Matar mm, liksom för att få ner dem. Och det blir långt tråkigt efter en stund skulle jag vilja ja. säga. Alltså, det är någonting som ändå och jag gjorde allt jag kunde för att slippa fightas. Jag sprang okay. överallt. För det, det, Nej, du, här du får det ju liksom faktiskt. möjligheten att välja nästan lite mm. grann när du går på gatan. I alla fall okay. i första spelet. Om du går förbi några elver några till exempel som står på ja. sidan av gatan och leker då kommer de så här bara, oh no, we hate you. Och så kommer de börja springa efter dig. Börjar mm. du springa därifrån då, då kommer de aldrig att hinna i dig så att de kan slå på dig, så då slipper du den fighten. Nej. Här är det exakt likadant. Mm. Eh, att mm. När du är i öppna världen ser du några sixth graders ja. och då står de och så börjar de säga någonting och så börjar en av dem gå mot dig. Mm, mm. Då kan du liksom göra så små grejer. Antingen går du fram och slår på hand, då börjar fightingen. Ja. Eller så kan du dra en sån här specialfis. Du fiser i handen och kastar på dem. Oh, då börjar de typ så här, bli, Ja, då blir de illa månd och sånt där. Och när du kommer in i fight så står de och spyr och sånt där. Och förlorar <laughs> hälsa tack vare det och så, lite såna där grejer. Oh. Men kombaten är mycket bättre här. Eftersom mm. man det är du plus du kan ha upp till tre kompanjoner från, Oj. beroende på vilket, om du tänker, hela det här berättelsen är som DC mot Marvel, och så snackar de om Civil War och sånt där, och beroende på vilken grupp du är med, är du med Cartmans gäng eller är du med kennis gäng och sånt mm, där, för det är mm. olika superhjältar så får du ta vissa från deras lag och spela med och som du sa det här, att man valde alltid den starkaste, det går ju inte alltid här, eftersom vissa attacker så måste det görs ju bara i närstrid. Mm, mm. dina, de andra som du har valt, har du ställt dem framför, då kan du bara stå bakom och göra så här, distansattacker och sånt för då, tills de har flyttat på sig. Ah, okay. Och liknande. Om man har en mätare längst ner i hörnet, där man ser vem det är nästa tur, mm. så att man har så här, speed. Ja, men, min är snabbast, han börjar, men sen kan ju tre av deras vara. Ja, men exakt. Så då, kan, då kanske jag går fram och ställer mig i vägen för några så att de inte kommer åt min svagaste och så tar jag protection. Det är väldigt taktiskt på det sättet och jättebra. Mm, mm. Det finns även så här. Jag sa ju det att man kan välja olika attacker och sånt. Ja. Men du har även så här som en. När du går upp i level sånt så får du som utsmyckat. Tänk ett skill tree. Men istället för att sätta ut skills så kan du sätta ut som. Oh, vad ska man säga då? Pins. Alltså, det är olika grejer. Alltså, du har några olika. Ja, men tänk pins. Nålar som du kan sätta på dig. Din kropp som vis gör olika saker. De, vissa kanske ökar din styrka. Så, vissa ökar din intelligens och sånt. Just för varje olika sorts tacker gör ju olika. Så kör du rent styrka, ja, men då är det bara när strid. Mm, men ska mm. du använda eld och sånt där, ja men då är det mer sinne och, och du måste max, matcha det olika, och då har du just olika pins som du kan sätta ut som det är så ja, humor och sånt som med olika sätt som du kan sätta ut även så kan du ha en som specialare, som du är typ tränad i, och du, de här kan du byta när som helst och du behöver inte oroa och när du har väl har satt den, utan det är bara, du kan crafta du kan byta, och de här specialarna får du när du har beserget olika Okay. Som jag spelade en Crab People heter de mm. Och när du har slagit Deras boss, då får du ett märke Som ser ut som en Crab People Och den ökar din styrka Eller vad den nu är speciell ett Crab People, ja, men de är typ De är inte speciellt smarta Så de drar ner din smarthet Men ökar din styrka Är det här lite du... grann som de som är i ettan också Alltså de här som du sätter på vapnen Och på din utrustning då kunde du sätta patches På din yxa kunde du sätta en patch Som var plus ja. det vet jag, 50 i vad heter, Fire damage typ. Ja precis Men nu sätts det bara på kroppen Det är ingenting ah, med, med dina vapnen Och okay. nu är det helt på kroppen mm. Och istället för att vara ett visst antal poäng Så ökar de procentuellt bara Så att du ser som en mätare liksom nu, Den här kanske sänk, sänker ner istället, om du har först ja men, 25 i styrka, 25 i sinne mm, mm. och så tar du en annan, då kanske du ökar upp till 30 i styrka, men åker ner till 20 i sinne och liknande så det är ingenting med vapna. utan kostymer och sånt, det kan du också byta när du vill och sånt där, men det är bara hur det ser ut det har ingenting med din funktion att göra okay. för det har ju just där att det är kroppen som gör allting, det spelar ingen roll vad du har på dig mm, mm. vill du springa runt i ett par kallningar, ja då kommer du ändå vara lika stark som att du har en hel superman-dräkt. Liksom, för det är bara hur det ser ut. Oj, för det är någonting som jag reagerade på väldigt hårt i första spelet. Mm. Där i vissa lägen så måste du ha vissa kläder. Eller så kommer de att... alltså du, Om du går och lägger dig så kommer du att ha pyjamasen på dig. Händer mm. någonting medan du går och lägger dig då kommer du att ha pyjamasen på dig. Då har du tappat ja. allt som det, all din utrustning har. Och då mm. helt plötsligt är du fruktansvärt jävla svag skulle jag vilja säga. Ja, För det, det Nej, hände mig både en, två tre gånger tror jag bestämt att det, när spelet säger så här okej okay, nu måste du ha den här dräkten på dig eller de här kläderna mm. och så visar det sig att de här kläderna är ju helt värdelösa jämfört mm. med de kläderna jag faktiskt slåss med och då blir ja, det ja, väldigt väldigt svårt när man ska slåss i de kläderna när man har vant sig vid att köra med ett par andra. Mm. Nej, här är ju ingenting sånt alls eftersom du inte använder vapen eller någonting utan här är ju bara hur det ser ut. Ja, så ja. vissa av de här, just de här bakgrundshistorierna, det är när du var liten så du går upp, du ligger och sover, vaknar går ut i bara pyjamas och så får du lära dig attackerna för alla attacker är ju baserade på hur du är. Okay. Så det så jag, jag bytte ganska fritt när jag kände att ja men nu vill jag springa runt som Batman då sprang jag runt som Batman. Ibland ville jag springa runt som en ninja, ja, men då tog jag en ninja-däck och gjorde mig helt vit och sånt där och men det är... är bara superhjältar som redan finns som du kan klä ut till, då, eller? Nej, det är helt random. Det är okay. Bland annat är du med den här Ubisoft-klubben, eh, eh, eller vad de har. Mm. Mm. Jag har. Jag har det här på PC. Då kunde jag köpa till för sig In Game Money, Assassin's Creed, Ezio direkt och sånt där. Ah, just det fan var bara. Massa. Ah. Sånt där. Och mm. det är ju helt, du kan ju ta hur olika som helst. Vill du springa? Det finns ju de här tjejerna i South Park som heter. Eh, de heter mm. Det är så här små, ja men tänk, fast med små tjejer. Det är liksom okay. på det. Du får en av deras dräkter. Så vill du springa runt med den men med en Iron Man-hjälm, liksom hjälm, ja då kan du göra det. För det är hjälmen, torso, och eller huvudet, kroppen, armarna. Det är olika vad du vill sätta på i sådär. Okej, okay, balt. Och även allt du har så kan du ändra färger på och sånt där. Så vill du springa runt som en rosa Batman då kan du springa runt som en rosa Batman och liknande. Men allt det är ju liksom... Det är ju kids som leker. Mm. Så Iron Man-dräkten, det ser ut som att den gjorde av liksom... Papp. Där <laughs> så det är inte snyggt utan det är, det är liksom utskurigt så att man ser att det är Iron Man... Men inte. är det hulken, Ja men då är det så här, ja, vissa delar av ansiktet är färgat grönt och händerna, men resten är ju hudfärgat liksom. För att mm, det är kids mm. som leker. Och det är skitroligt. Som sagt, jag spelade på ungefär 17 timmar. Jag tyck, Det enda som var sämre den första, tyckte jag, mm. det var ju så att det fanns ingenting som chockade. Men combaten och det var mycket bättre. Men som sagt, i lördag spelade jag 13 timmar sträck. Det enda jag tog pauser på, det var han gick på pisspaus någon gång Gick och käkade på 10 minuter Och sen satt jag 13 timmars sträck Och bara spela Men eh, om, om eh, Jag tänker så här att vad, vad är liksom själva storyn i det här spelet då? Det är det som är så svårt att säga Utan att spoila någonting Utan ah, okay. Okay. Ah. Den är väldigt spacead För du börjar ju som att du ska bara gå ut och lösa Det är en katt som är borta mm, mm. Och då ska du hitta katten Katten leder till droger. Droger ah. leder till död i och mm. Det blir bara mer och mer spårat. Och, och du hjälper alla som i, på en viss ställen Då är det liksom att du ska hjälpa prostituerade. Mm. Mm. Ja, och då liksom, vad ska du göra? Ja, men du hjälper en prostituerad. Helt plötsligt kommer hennes pimp. Och ska vi bråka med dig för att du har hjälpt henne och bara ha. Och vad, istället för att det blir vanlig kombat. Så ska du gå fram och bitchsläppa De prostituerade, för då börjar de lyda dig Och gå och attackera honom istället Men då bitchsläppar han någon av dem, och då kommer de till honom Och så ska man hålla, alltså det är hur spåra som helst eh, Spelet är svårt att förklara Alla borde spela det Men var beredda på att den här Jättesjuka grejen från första spelet Finns inte alls i det här Utan vill du bara ha bra konversation och sånt Spelar det här Men var också beredd på varje gång det känns som att spelet håller på och slutar så gör den inte det. Som sagt, 17 timmar efter fyra timmar, då gjorde de som att ah, men nu är det typ över. Nej, nu fortsätter och det gör de typ 6-7 gånger till. Oh, där räddade jag min kaffekopp från att glada rakt över mitt tangentbord. Oh, och det är bra segment att gå vidare tycker jag. Absolut. Vi kommer ju antagligen att få höra lite mer om det eftersom att jag har tänkt sätta tänderna i det den här veckan, hoppas mm. jag i alla fall. Så vi kommer nog komma med ännu mera frågor och mer diskussioner om det redan nästa vecka skulle jag gissa. Ja precis och det är ju lättare att prata med någon som har spelat det men försöka att inte spoila det är det som är så svårt nu. Vad jag än säger så känns det som att det kommer till spoiler och det blir ju bara mer och mer spårat. Och... Nej men det är jätteroligt och speciellt är man insatt i South Park-världen så kommer du få så mycket så här så bara du kommer bara sitta och garva. Ja, och det, det kan jag säga redan från, alltså bara från Stick of Truth också, alltså gillar du South Park då är det ju det här, då är det här spelet för dig. Och, och jag, jag, jag kan inte misstänka annat heller än att tvåan är likadant. Alltså, mm. e, tycker du om världen eller universumet South Park mm. så då, då är det ju klockrent för det ser exakt ut som, som uh, serien. Mm. Det är bara, alltså det bara det att du styr och du styr en av karaktärerna. Jo, och, just, och just eftersom att som du tog upp också att du pratar ju ingenting. Eller alltså Nej. vare sig du. Du säger ingenting. Du får inga val att säga någonting. Så att det är ju liten interaktiv film egentligen. För du gör det du mm. blir tillsagd bara. Precis. Det är liksom så här: bara, Åh, det blir en diskussion och så säger Cartman så här: ja men du tycker ju så här, New kid. Man mm. bara så här: pff, tydligen. Och så får ja, man springa väg och göra det. Det är liksom ja. Så att... Och de spelar ju väldigt mycket på det, det här att du är stum. För mm. det är som det är, är, i det här spelet, Budders pappa mm. står ju mm. där och bara vill du ha utegångsförbud eller ja, men säg något då och bli helt skogstokig. För du säger inget och du står ju bara där och Budders bara men snälla säg något då han blir skogstokig. Och det slutar med att du får fightas. Och då visar sig att... Du har kraften att inte kunna få utegångsförbud. <laughs> och då är hela fighten där att... Ja, men baders mm. och de andra de får ju utegångsförbud så fort kommer i närheten. Så, eller han har mm. en attack skickad, Ni får utegångsförbud. Men det aktiverar inte dig. Så när du går och tar på de andra... Ja, men då kommer de ur deras förtrollning med utgångsförbud och grejer. Så sagt, nice. helt stört. Skitroligt. Mm, mm. eh, spelare, det är jag med rekommendera. Sen efter det har jag spelat... Tale Tales Guardians of the Galaxy episod 3. Mm. Uh, och den heter ju så mycket som Mordena Feeling Och du och jag har ju pratat lite om det här Att vi är ju inte jätteförtjusta i den här uh, Guardians of the Galaxy-serien uh, Som Tentens håller på med uh, Just för att det är så jäkla mycket drama det är, De är så Gnälliga mm. Ingen kommer överens De gnäller som bara den Och det är bara och Vad du än försöker välja så blir det alltid fel Och ditt har någon annat. Och det har, liksom, det har bara varit så här dålig stämning hela tiden och man, jag har faktiskt tröttnat på den liksom, grejen hela tiden. Att de kör så sjukt mycket på att alla ska vara så emo och inget vad man än försöker göra så får inte jag de valen för att kunna ställa allt till rätt och ditt och datan. det är inte så att du kan få liksom alla att komma över på din sida utan det är bara en som du kan liksom få riktning på. För de valen du har de kommer bara... Antonia kommer jag hjälpa dig eller så kommer jag hjälpa dig. Det finns ingen mellan så här läge som man i normalt själv skulle ha sagt. Men episod 3 är faktiskt den bästa episoden hittills. Oj. För de har tagit bort nästan all gameplay moment som är i hela som i de andra för det som är bra med den här storyn är ju när det är som video, när det är bara mm. diskussioner och du får välja vad du ska säga och lite sånt där. Men de har tagit bort gameplay och det är nästan hela den här det här emo-grejen, det är borta under nästan hela episod 3. Utan äntligen är alla något vänner. Mm. Och de har jättemycket humor och gameplayen är mycket lättare. Det är inte det här att du ska gå runt som jätteseg för du har två grejer att peka på. Och sen ska du gå tillbaka i skeppet. Det är helt meningslöst. Här får du faktiskt. Här flyter allting bara på och istället för att du ska gå fram och klicka på någonting. ja men Då har du det på vägen redan. Och jag tyckte den här episoden var jätterolig, jätteskärmig och det hände en hel del stora grejer som kommer föra storyn framåt. Så jag kan varmt rekommendera, som du som har spelat, du spelar de två första va? Ja. Eh, ta en upp tredje också för den tror jag du kommer tycka väldigt mycket om. Okej, okay, jag kände precis det nu när du sa det också. Att Det, det här är ju faktiskt någonting som, det låter som att de har ändrat på det jag tyckte var illa med de första två. Så att det ska bli väldigt intressant att plocka upp ett igen Men hur är det, har de släppt Alla nu? Nej det är fyra av fem ute ah, Okej, okay. ja, för Så då kanske sån... jag avvaktar I alla fall, bara för att få mm. alltihopa Och bara kunna klämma av ett på en och samma gång Ja precis, för men Tredje episoden, bästa hittills eh, Precis det vi har sagt att vi vill ha Det är det vi har fått där också mm, mm. Eh, Men Sen kommer vi då till Episod fyra Who needs you? Där vi går tillbaka till exakt Emo-grejen. Och den här gången tar vi bort allt som är intressant med story. För allt som hamnar här är att det blir man som är fighting och sånt i slutet av tredje episoden. Man faller ner i som en grotta och där börjar liksom fjärde. Och där är det bara det är sten, vad heter ormar-typ kan man säga. Eller stenmaskar som mm. är farliga som kryper runt så du ska akta dig för dem. Det är en stor, gigantisk stenmask. Ja, men tänk... Eh, gigantiska masken i... Eh, är det Man i Black 2? Ja, ja. Tänk den fast eh, i sten. Som att det ska attackera sånt. Det är Onyx, alltså. Ja, Pokémon. Typ. Helt meningslöst. Har mm, ingenting med resten av Stornia, utan det är hela episoden utspelas där okay. och du ska försöka laga ditt skepp och du ska försöka ta dig bort därifrån och allt du har att slåss mot är just de här stenmaskarna hela tiden mm -hmm. och det enda som händer är att det blir dramadravel och alla börjar bråka med varandra det händer två ganska stora grejer i den här som inte jag kan nämna överhuvudtaget för det är jättespoilers mm -hmm. men det hade man kunnat göra på annat sätt och göra en intressant story för det här är ju så värdelöst och tråkigt att, oj, stenmaskar oj, nu ska vi smyga, oj, stenmaskar nu ska vi slås, oj, stenmaskar oj, en gigantisk stenmask hmm, vad händer nu? Kanske som i varenda sci-fi film eller serie eller vad som helst när man möter sådana här gigantiska monster den episoden var helt värdelös mm. men man kommer till slut bort från det och nu är det 50 episoden så vi får se hur den är men som sagt, det är två stora grejer som händer som man måste spela det spelet för hur långa skulle du säga att de är ungefär? Vad kan de vara? Är de två timmar ungefär? Klassiskt mm. Telltales Ja Så Men episod tre skit bra Och sen tyvärr den fjärde episoden var besvikelse Så jag hoppas att det blir en bra femte episod också När de ska knyta ihop allt Och det var väl det vi hade nördat va? Ja jag tror bestämt det, i alla fall jag har, jag har ingen mer på min lista Nej då så Då hoppar vi in i nyheter mm. Och eh, den här veckan har vi faktiskt lite nyheter, inget så jätte, jätte, jätteintressant, men det är lite i alla fall. Och första nyheten är att Sony har avslöjt, avslöjat en Mini PlayStation 4-kontroller riktad mot barn. PlayStation 4 Mini Wired Gamepad har 40% mindre än den vanliga DualShock 4. Eh, standard pekplatta och ljusstång är borta. Vissa... Pekbaserade ingångar kommer fortfarande Stimuleras i den vänstra och högra Styrspaken Kontrollenheter är ansluten till en 10-futskabel Och kommer att lanseras i juli I USA och Kanada För rekommenderat pris på 30 US dollars Vad tycker du om den här kontrollen? Du har väl sett en bild på den tror jag Jo då, jag har sett en bild på den Och Ja, eh, ja, ja. Det är ju inte en kontroll jag skulle köpa eller? Det är inte äh, det inte. Första däremot... när jag såg den, det var ju att det ser ut som en större... Vad heter Nintendo Switch-kontrollen? Vad heter mm. den? Joy-Cons. Joy-Con, precis. En mm. större joy -Con. Och vi vet ju båda två hur osköna joy är. Ja, exakt. L lite min tanke också när jag, när jag såg den, eller när man fick se en bild på den. att mm. det, det är en bättre gjord Joy-Con. Men... Ja. Det är inte någonting jag skulle köpa. Däremot så om man ser på det ur synvinkeln att folk inte kan köra med den stora vanliga handkontrollen då tycker jag det här är genialiskt. Alltså för Nej. barn till exempel som har mindre händer eller överhuvudtaget folk som har mindre händer som alltså kanske inte kan få fingrarna eller och liksom nå alla knappar och allting ordentligt eller som bara inte hinner flytta på dem på samma sätt eller någonting sånt. Mm. Och gå vidare till alltså, när du faktiskt Kanske har gjort illa händerna Eller du kanske faktiskt har en skada alltså, Du kanske har gjort mm. Du kanske sitter gipsad eller alltså vad som helst Eller liksom har en Någon, någon, någon slags nedsättning på händerna Då ja. kan det här säkerligen vara Ett, ett steg i rätt riktning För att jag förstår verkligen att det blir Jättesvårt att köra Med den ordinarie kontrol, handkontrollen Om Alltså det räcker ju med att du har ont i ett finger Så går det ju typ inte mm. hålla i den handkontrollen för att du måste verkligen använda alla fingrar hela tiden. Om inte mm. det är för att bara hålla i den så är det för att trycka på några knappar och liksom, ja. Så att, jag tycker det är jättesmart ur den synvinkeln. Men det, det är nog ingenting jag skulle köpa om det inte hände mig någonting, om vi säger så. Jag tycker att det är jättedåligt utvecklad. Jag förstår att man vill ha mindre kontroll, men varför inte göra en mindre Playstation dosa, liksom? Mm. För nu kommer mm. det bli lite för er som tittar video på Youtube eller på Twitch och liknande så här har vi ju min PS4-dosa. Här har vi en PS2-dosa som jag har special. Och ser ni i storleksskillnaden, varför kan man inte göra en sån här som ser ut som en barnkontroller istället för en dåligt plastad Joy-kontroller? Nu är det försening, så fanan kommer snart få se den på Twitch om man har den uppe. Jo det orar. Det jag ser den. Liksom... Det är ju så mycket bättre med där det ser ut som en faktiskt riktig kontroller där den har alla funktioner än den här plastbiten vi slänger upp. Så mm, det är så onödigt mm. när de har sån här... Jag vet inte vilka är det som gör den här. Det är Madcats eller vilka är det som har gjort den här på PS2. Kom igen, då skulle vi kunna göra liknande på PS4. Så jag, jag tyckte det var jätte jättedålig dosa. Absolut, det, det, det köper jag. och Jag, jag kan hålla med dig. Ditt, din rekommendation eller din alternativ är ju ett skitbra mm. eller skitsmart val också det håller jag med om men jag tror jag tror nästan man har gjort det här för att få bort just de stora där du greppar. Mm. Alltså just för att få bort den biten för det har ju likadant på Xbox-kontrollen med alltså där du har de här stora hela klumparna som du greppar tag i med hela handen liksom som mm. får dem att ligga skönt i handen absolut. Så Nej, men jag, jag köper den. Alltså, eller jag, jag, jag förstår varför man har utvecklat den på det här sättet. Eh, jag skulle ju dock kanske. Det vore ju kanske intressant om de riktade den lite mera åt, åt något håll, om man säger så då. Mm. För att om det är barn eller mindre händer, om vi säger så, om vi bara vi, vi, vi struntar i om det är barn eller inte, utan om vi bara säger mindre händer, mm. då förstår jag verkligen ditt, ditt argument, Niklas. Att varför inte bara göra en mindre PS4-kontroll? Mm. Alltså där är liksom... Ta bort en bit eller en centimeter av pekplattan eller vad som helst och liksom få ihop den lite grann och så skjuter ihop den ännu mer lite grann. För det går att tajta ihop alla knapparna lite till om man skulle vilja. Och få mm. precis som den du höll upp alldeles nyss, till exempel. Men däremot om du tar problemet att du faktiskt inte kanske kan greppa någonting. Att du kanske mm. behöver hålla i den på ett helt annorlunda vis... Då kan jag förstå den här handkontrollen lite grann. Sen vet jag inte var de har fått. Alltså. Designen ifrån. Varför, mm. varför just på det här viset. Men, för den ser inte ut som att den kommer att vara jättelätt att hålla i. För, för, det... no för mig. Alltså, jag, jag tittar på den och tänker precis som du gjorde. Alltså, gamla Nintendo-kontroller. Och jag kommer ihåg att de var inte bekväma att hålla i en längre Nej, stund. Precis. Men... men det är ju det också det som du säger här, att det ska vara skönt för små händer. Visst, mm. men jag vill ha med lite mer böjning där bak. Ja. Även om den är liten så ska det vara lite böjning där bort. Den här ser ju platt ut liksom. Ja, och det verkligen. Det. joy con och du har gamla åtta bit kontroller Alla dem, de är ju inte sköna i handen efter en lång spelsektion. Det är ju därför Nej. de här med böjda är så pass mycket bättre. Mm. Så mm. visst, den här som jag visade upp nyss, den är tjock. Men den kommer så sagt ut på Playstation 2. Det måste de nu kunna trycka ihop den. Den teknologin tycker jag borde finnas nu. För det är ju bara plast där. Så, Absolut. Visst, en blandning som du säger, den här fast smalare, det hade ju varit perfekt. Men just den här som de har tagit ut tycker jag är alldeles för liksom bättre kunderna har gjort. Det, det ska bli intressant att höra och eh, lyssna, alltså få, få se vilka det är som kommer att använda den här kontrollen. Mm. För att jag antar att de har inte utvecklat den här utan att ha en anledning till den. Nej, precis. Alltså, för annars skulle du inte gå ut med så här mycket Alltså så här, verkligen bara så här Wow, kolla, ny handkontroll Det här är så den ska se ut, det här är så det är Boom, här släpper vi mm. den ja, Det precis. gör man inte utan att ha Någon tanke bakom det Så att någonting finns det ju Självklart Men det ska bli intressant att se vad det är För att jag har lite problem Att se det, men det är också mm. för att Jag har absolut inga problem Med den vanliga handkontrollen så därför ser ju inte jag behovet av en ny. Men jag, det finns säkerligen folk där ute som ser behovet. Och ni får jättegärna höra av er och berätta varför. Och vad det, är, vad, vad det är man kan ha för problem med den vanliga kontrollen. Eller om det är någonting... alltså Jättegärna berätta och höra, för det vore intressant att se. Dessutom om ni har provat den så vill jag också jättegärna höra vad ni tyckte om den. Mm. Ja, precis. Bara för att det för att, passar oss är det ju bra att i alla fall Playstation att ta initiativet och tänka på barnen. Absolut, Så det kan ju alltid leda till något bättre i framtiden. Uh, nästa nyhet är uh, Niantic har nu officiellt bekräftat Pokémon från Ruby och Sapphire kommer till Pokémon Go plus en ny special Pikachu. Niantic till att känna gav att årets Halloween-händelse började den 20 oktober för att fira kommer Sable, Sableye, Bennett och några andra Ghost-typ Pokémon som ursprungligen upptäcks i hoenn regionen det blir första generationen tre Pokémon som kommer till spelet. Dusklops, Duskull och Chappet visar också i en trailer för evenemanget och Niantic bekräftar att flera nya generationer tre Pokémon kommer att börja gradvis komma fram i början av december. Halloweenfirandet kommer att vara fram till den 2 november och innehåller även en, special ny, en speciell ny Pikachu i Halloween Halloweenhatt som bara kommer att finnas under evenemanget. Uh, alla Pokémon-fans Om jag totalt trashade Namnet på Pokémon Men efter de första 151 Pokémon Så bryr jag mig inte <laughs> Pokémon Go Det är du som är fanet Vad tycker du? Pikachu i en hatt Vad säger du? Pikachu i en hatt Häftigt det, det, det, det, det är ju en grej nu Att samla på Pikachu i hattar så att, Men Generation 3 Uh, det har tappat mig tyvärr Jag mm. kanske plockar upp lite en liten stund nu när de, när de ändå säger att de börjar Mata in dem liksom mm. uh, Och dessutom då om det kanske kommer att bli Några legendariska raids för, för generation 3 Pokémon så kanske jag ger mig in Och testar och ser om jag kan lyckas fånga någon av dem mm. Men Generation 3 jag måste ju börja om från början. Det är bara att sätta sig i skolbänken och lära sig alla, alla namnen och allting sånt. Det, det funkar ju inte. Jag kunde en del av generation 2 men och i stort sett alla från generation 1 eh, och I och med hur många namn jag kunde, ju mindre har jag liksom trappan är, funkar likadant liksom, är intresset för spelet skulle jag säga. Att när vi går ifrån de 150 första eller 151 första så tappar även jag intresset lite grann. Så att, Kanske får en liten Kanske ge mig in på det lite grann Men jag tror inte det blir allt för långlivat Nej Då så Vem? Vilka två är Bulbasars uppgradering? Ivasar och eh, Venusar Ja men du kan ju Se Du får inte sätta mig på pottaren så, så jag måste se och tänka Vi blir aldrig såhär <skratt> På värsta ångesten det hade ju varit ännu bättre om du inte hade kunnat För då hade det ju blivit så äh, du, en podcast och kan inte ni, än, äh. ni, som, ni som tittar på Twitch Kolla alltså, Paniken i ögonen där Precis när Niklas <här> frågar så kommer ni förstå Vad det är Verkligen, Det var så nära på att jag inte Precis. tog dem tror jag. När avsnittet släpps på torsdag Alla går in på Youtube och så ska vi zooma in På de där ögonen <här> ja, det, <här> Jag kände hur, liksom, hur Paniken klättrade sig på <här> Vi har fått ett uh, ungefär tidsspann hur långt Star Wars Battlefront 2 kommer att vara. Uh -huh. Och det ryktas om fem till sju timmar långt. I en intervju med Press Start berättade David Robillard, studioproducent produce, studio hos EA Motive att vi... Oh, jag har världens idag gång, Vi tyckte att omkring fem till sju, kanske också åtta timmar förmodligen var en bra längd. Vi vill hålla oss väldigt fokuserade på den Star Wars-fantasi som spelare kommer uppleva och inte dra ut på den. Så kommer släppas den 17 november. 57 timmar, vad, hur låter det? Ja, låter väl ganska lagom. Ett skjutspel står baserat 57 tycker jag är väldigt bra tidsfall. Mer än det blir oftast för långt för ett first special shooter som ska hålla igång hela tiden. Så jag tycker det bara var positivt. Eh... Mm. Näst sista nyheten är att Retrospelmässan i Göteborg har kommit ut med datum för nästa års mässa. Oh, den kommer gå stapeln den 26 maj. Alltså retrospelmässan 2018 den 26 maj på Bananpiren i Göteborg. Och jag är sugen. Så alla som är sugna för retro är ju kolla in det i alla fall. Uh, retrospelmässan finns ju på Facebook så det är bara gå in och kolla på det. Och sista nyheten är att vi har fått de första 13 ursprungliga Xbox-spelen- som annonseras för Xbox one kompatibilitet Och spelen är Star Wars Night of the Old Republic- Ninja Gaiden Black, Crimson Sky High Road to Revenge- Fusion Frenzy, Prince of Persia The Sand of Time- Psychonauts Dead to Rights, Black- Graded by Ghoulies, Sid Meier's Pirates, Red Faction 2- Bloodrain 2T, nej, Bloodrain 2. Sen är det The King of Fighters Neo Wave. Om du fortfarande har de ursprungliga Xbox-skivan så sätter de bara i din Xbox One-konsol. Om du äger det digitalt kommer det också fungera. Många av dessa spel kommer också kunna köpas från Xbox Store i digitalt. Eh, från 9,99 dollar, så ungefär hundringen. Du hade väl Xbox-originalet, va? Ja precis Var det någon av de där spelen som du har några så här retro känslor av? Alltså jag spelade ju, det jag har spelat absolut mest och det jag faktiskt spelade är ju Need for Speed-serien Så att det var inte jättemycket som triggade mig om man Nej. säger så då. Nej och där finns det väl nyare spel som kanske är bättre Ja, jag skulle... Man tar väl hellre ett nyare spel. I, i den serien så finns det ju säk, Eller finns det väldigt många fler nyare som kanske är både bättre och eh, intressantare, skulle jag säga. Mm. Då hoppar vi in i ämnen. Jag tänkte börja med ditt ämne. aha okej. Okay. Yeah. Härligt. Eh, ja, vilken achievement eller trophy... Eh. Eller spel för den delen. Är du mest nöjd eller missnöjd med, med att det syns på ditt spelkonto? Mm. Tänkte jag. Du tänkte det då. Ja, och jag tänkte jag frågar väl dig på en gång. Finns det något spel på din lista eller på din som du verkligen skulle vilja få bort därifrån? Jag kan ju säga så här: Jag tänkte gå igenom lite siffror med dig. Ah, jag tänkte låta shoot. dig liksom gissa hur det går för mig. För jag har 180 spel med trophies på mitt konto. Mm. Och då pratar vi PS4, eller? eller? PS? Det är PS3 och PS4 ja, tillsammans, ja. eftersom allt dyker upp. Ja, ja, 180 men stycken. Mm. Hur många av de 180 tror du att jag har över 50% och uppåt? Oj, oj, oj. Okej. Okay. Jag kan bara tänka på hur min lista ser ut mm. utan att faktiskt ha gjort stakat ner det så här mycket. Så... 180 totalt och hur många totalt. du har mer än 50 50% och uppåt hur många äh, har jag av dem? jaha okej okay, Och okay. mm. oh, jag vill inte förelämpa dig samtidigt men äh, säg äh, 60 mm. <här> du kunde ha förelämpat mig ganska hårt för fem, jag kan säga 50% över är 16 spel Oj, jag tänkte säga 18 faktiskt. Jag tänkte säga 18. 39 procent av det. Under är alltså 164 stycken. Oh, jäklar! Eh, ja. 100 har jag mm. fyra stycken spel. Ja. Alla är till till spel där du behöver bara spela en storlek. <laughs> ja. <laughs> eh, om jag säger så här. Hur många tror du jag har 0 på? Hur många spel? Vad oh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. sa du? Totalt. 400 och du hade oh, 16 mm. över 50. Av mm. 180. Oh, shit. 80. 80 som noll. nej. Inte så illa den här gången. 22 stycken nollor. Ja, ja men det var ju ändå ganska bra. Alltså, vad heter det? 22 är väldigt lite, skulle jag vilja säga ändå. Som, som du har noll i. Sen, en procentan ligger också på 22. <laughs> oh, okej, okay, okej. Okay. Så det blir ju, ja, jag har ett antal etter och treor också. Men som sagt, jag har aldrig jagat trophies på det sättet. Nej. Utan, det finns ju vissa som jag, ja, ligger gränsen på att då ska jag hoppa. Men jag såg nu till exempel den här eh, Tale The Walking Dead- eh, 400 days. Mm, mm. kom ju mellan säsong 1 och 2 tror jag eller hur det var. Och det såg jag nu där fattas det en trophies och då ska man vinna det är som ett minispel i någon av episoderna där jag ska spela sax Om man ska vinna en sån match och då får man sista trofén. Gör jag bara det så får jag 100 där också så jag till platten det är så här ska jag orka sitta och spela igen om jag nu var det också så jag kommer inte komma ihåg men ja kanske. Men det är också jag jagar ju inte så. Nej, nej. Visst, för jag tänkte mer så här: Det finns ju också, trots att man inte jagar dem, uh -huh. så du tittar ju ändå på dem ibland, eller hur? Ja, ibland. När och och du tänker på dem när de ploppar upp, liksom när du sitter och spelar så bara, plup, och så, och så får gör. du upp en achievement Då, då, då tittar du ju ändå på dem och tänker så här: ah, Okej, okay, ja, men det där ser ju rätt nice ut, liksom. Det är kanske inte alltid att man lägger dem på minnet, men mm. det finns ju, du har ju garanterat någon där som du tänker så här: Varför i hela helvete? Har jag den här? Eller den här är jag skitnöjd med att jag har lyckats med? Mm. Äh, aldrig, som sagt jag har tagit upp det flera gånger förut Assassin's Creed 2, mm. den där fjärden som buggade bort så att jag inte kunde få mig en hundraprocentare. Det är ju mm. hatobjektet mm. och det kommer alltid vara och det gör att jag aldrig kommer <laughs> jaga trophies igen. Ja, ja. Du har aldrig sen, funderat på liksom så här att det, i princip det kanske inte ens går. Eller måste du köpa ett nytt X av spelet för att kunna få, det, få den att funka igen, eller? Nu har jag ju Ezio Collection så att jag kan mm. få den på PS4 istället. Mm, så mm. det skulle jag kunna göra men nej, aldrig att jag gör det där igen. <laughs> men som sagt, jag spelar mycket spel, det gör jag, men mm, det är ju sällan mm. att jag spelar igenom så här ett indiespel och sånt där utan jag testar och sen bara... Nej. Mm, mm, mm. Ja, för jag har ju faktiskt, jag har ett sånt spel där jag tänker så här: varför i helvete jag har jag ens startat det här spelet för? Mm. Det, det handlar tar ändå fem minuter Innan jag förstod att det var så jag tyckte. Men när jag köpte mitt PS Vita så fick jag med tre stycken spel. Mm. Eh, och det ena är Ridge Racer. Det har jag startat och jag har kört två race i det. Sen hade jag lust att bara så här kasta ut det. För jag tyckte det var helt meningslöst. Jag förstår inte. Jag fattar inte hur man styr. Bilen hanterar som en tvål i en tvålkopp det är liksom så här helt meningslöst. Mm. Och det sista den gör, alltså jag sitter där och håller på och, och grejer och så självklart så accepterar jag något jävla kontrakt eller något sånt där när jag sitter där och spelar så bara plop bara you signed with bla, bla bla bla bla bla och så fick du en eh, achievement för det. Och den är jag lite bitter över mm. för jag hade väldigt gärna bara i att ha har <laughs> retracer med på listan. Det bara så här, mm. det hade inte spelat funnits där istället. Men så jag tycker den, det är, så här... den är jag lite bitter över. Alltså Jag tycker ju så onödigt att om man. Visst, om du får en trofe, att det dyker upp då. Men mm. att det står med som 0% så fort du bara stoppar i skivan då bara. Nej, 0%. <laughs> kan du inte vänta tills jag får 1% eller något i alla fall? Ja, som sagt. Det är... Ja, exakt. Så skulle man kunna. Göra, att den faktiskt finns med som. Du måste starta spelet för att det ska komma med på listan, va? Eh. Uh... Alltså det är ju det, jag och nej Alltså som sagt, som jag har ju oh, hjälp mig Crash Bandicoot, den här senaste ja. remasteren, mm, Det är ju tre mm. spel i en skiva ja. Så fort du stoppar i och börjar spela första Så kommer de andra två också upp liksom. ja, Är det då jo, 0% så. är det det Absolut, absolut, för jag, för jag tänker absolut, som mig man... nu När jag köpte mm. uh, Fractured But Hall, Jag har inte den Det spelet har inte jag med I min lista, däremot så har jag ju Stick of Truth Så att jag har inte, för jag har inte startat Fractured Blood Hole 1. För det är mm. två separata spel. Så det är därför jag tänkte om det är så att vissa, eller i alla fall spelen när du köper dem eller får dem separat, mm. så måste du nog starta dem för att listan ska vara, eller för att den ska komma med på listan. Ja, precis. Det är nog så att, precis, börjar skivan rulla då kommer det upp. Ja, det exakt, exakt. Eh, sen har jag också en, en som jag, alltså den här den här kommer att eh, hemsöka mig. Eh, på eh, Uncharted eh, mm. Golden Abyss har jag också nämnt förut. Den här när du ska ha ihjäl 10 stycken av dina fiender i rad med ett enda slag. Det achievementen heter till och med, eller den beskrivningen är till och med ti besegra 10 fiender i rad med ett enda slag efter att ha mjukat upp dem med skotteld är liksom förklaringen för det här är fan jag har googlat hur man gör det här jag har ja. Youtubeat jag får det inte att funka och det värsta jag vet är nu Ibland så får jag för mig så här, ah, men Jag kanske ska gå in och testa i alla fall då. Mm. Jag kommer så långt så att jag liksom tar upp Ett klipp igen för att ta reda på Vart jag ska göra det här någonstans För det går att göra på typ Enligt proffsen så går det att göra på typ Tre ställen i hela spelet okay. För att det, det enda stället Där du möter tio stycken efter varandra oh. Så utan att liksom det händer Någon cutscene eller någonting sånt Utan du har tio stycken som du kan köra Eller ha i ihjäl efter varandra men det går fan inte. Jag kommer till att googla upp det. Kolla vart det var någonstans. Starta ett klipp. Kolla på klippet. Nej, nej, nej. Det här är omöjligt. Skit i det här. Det är, det är, nej, nej, Ta bort. Mm. Och, alltså, ja, det, det spelet har jag i stått på 95%. Det är lite bitter. Mm. Just, jag skulle så gärna bara vilja klara av den där för att få 100% i den. Just, just, eftersom att jag ändå la ner så mycket tid så att jag spelade om spelet säkert tre gånger för att lyckas få alla andra. Så att ja, uh, uh, uh, där är jag lite. Den, den, det är också en sån där som jag verkligen är riktigt riktigt bitter över. Uh -huh. uh, nu när du berättade att du hade så många som, som stod på noll så uh, var det lite imponerad för att jag tycker jag tror inte att jag har så många som som det står noll på faktiskt. Utan jag har ju jag har en som har noll och det är Little Big Planet 3. Mm. Som jag inte har lyckats fått no någon alls i Men det spelar till förstört Det gick inte att spela ju sen, sen har jag faktiskt ett i de flesta andra Jag tror att det är faktiskt i alla andra Så då det är gans... Men jag har också bara typ Jag tror jag satt och räknade nu, att försökte räkna lite grann Jag har bara 45 spel på min lista också mm. Så att jag har inte jättejättemånga jätte Nej Kom tillbaka Så när du har vuxit upp istället Ja men jag men kom in så sent Så jag har ju liksom inte Så sent i det Så jag har liksom inte hunnit, hunnit fått samla ihop dem än så länge Nej. Sen har jag några stycken Som jag gillar dock okay. eh, Och det är faktiskt En utav dem är, är En som alla som spelar spelet Får Hur som Men det är eh, platinummen i Tales from the Borderlands okay. Alltså att jag har klarat hela spelet oh. eh, We had fun Didn't we Heter den Och den är jag lite stolt över. Eller lite nöjd över. Just för att jag tyckte om historien så mycket. Ja, ja. Så den kan jag verkligen när jag sitter och bläddrar i, liksom i trofélistan. Eller jag sitter och kollar över någonting. För den dyker ju upp lite då och då när man sitter och kikar. Mm. Då, då kan jag så här, bläddra förbi den där och tänka så här. Ah, men fan det här. Den här är jag fan riktigt nöjd med. Just för att jag tyckte om spelet i sig så himla himla mycket. Mm. Och. Där har vi har jag faktiskt en likadan, eh, ett, en till. Men det är ingen platenum eller någonting sånt, utan det är en brons eller vad de, man nu ska kalla den för. Okay. Eh, det är den sista i level 22. Get to your office. Alltså okay. eller den sista. Den, när du tar dig igenom hela spelet eller tar dig upp till ditt kontor. Den är jag också lite smånöjd med just för att jag har tagit mig igenom spelet. Mm. Det behöver inte vara någon platenum eller det behöver inte vara värd någonting egentligen överhuvudtaget. Jag är bara nöjd att jag liksom tagit mig hela vägen igenom spelet och klarat liksom alla banorna för att ta mig dit jag ska oh. uh, och så har jag en till som jag vill nämna och den här tycker jag bara är konstig uh, och jag tror att jag har gjort den här utan att veta om det Det är, i spelet Day of the Tentacle mm. så finns det en achievement som heter Mental Patient mm. som går ut på att spela hela spelet utan att Uh, hoppa en enda Cutscene okay. uh, Alltså du, du Antar att du får inte klippa dem liksom Alltså mm. hoppa förbi dem på något sätt Jag Spelade igenom i stort sett hela spelet Och sen satt jag och tittade på Just trofélistan för att se så här vad, vad finns det från någonting jag kan klara av på den här Genomspelningen Och då såg jag den här och jag tror jag hade en timme kvar av spelet uh -huh. Då var jag, <laughs> jag så Paranoid när jag började spela vidare Att jag vågade i stort sett inte röra PS-vitat när det var ett cutscenes. Bara mm. så här: okej okay, shit ah, det började, lägga ifrån, lägg ifrån med den så du inte nudda någonting så det liksom hoppar. Ah, Likaså ja. när, när end credit scenen kommer eller liksom när liksom sluttexterna kommer. Mm. Nu var de jättesnälla men jag trodde att jag skulle behöva sitta genom allting för att jag skulle ah, få ja. den. Men den dök upp kan det vara en minut in eller någonting så man måste sitta en liten stund men den, den, ja, den dyker upp där ganska så snart ja Jag har ju en från Det senaste ett av de tio spel från nu år Det är ju Hellblade, Senua's Sacrifice mm. Och där är det ju också att du får typ Allt genom att bara spela spelet Förutom ja. att det finns några så här shrines Som är utsatta på vissa som man ska springa Och kolla på så ger de som en liten story mm. De är ju aldrig så här Utsatta utan de måste du leta på Det är den enda jag kvar där och Det som är skönt med den är att man får ganska mycket trofé och sånt. Man får ju olika poäng så att du går upp i trophy-level och sånt. Mm, mm. För den, det spelet har bara trofies i silver och guld. Inte en enda Oj. brons. Oj, det är ju riktigt, riktigt bra. Så det är så här: jag funderar på nästa tal för spelet var så jäkla coolt och jag är lite sugen på spelet igen och igen. Just det här för att rösterna pratar med och allt sånt och just uppleva det igen och gå igenom ta det lugnt, eftersom nu vet jag hur spelet funkar men ta det lugnt, kolla upp och gå igenom exakt som alla finns, på för få den där för spelet var skitbra och jag vill nästan ha det bara för att visa hur mycket jag gillade det där spelet också nu när det inte mm. var så svårt svåra trophies för jaga trophies som är svåra det finns ju inte som level 22, nej. nej inte level 22 vad heter, det? downhill och om där alltså ge oh. yeah, dig <laughs> det ja, Där håller jag med Men däremot så måste jag nog ändå säga att jag tycker att eh, Trophies och Achievements och sånt Ger ju en ny nivå Till ett spel ändå mm. Alltså ett spel som du tycker om väldigt mycket Som gärna är ett open world spel Eller någonting sånt dessutom mm. eh, Får du ju ändå att, Får det dig att spela en gång till Eller ändå Trots att det bara är för Trophies mm. Så tycker jag att det är värt det Ändå för då har det ändå fått dig att tänka så här: Ja, ah, men shit det är värt att spela en gång till. Bara för att få, eller bara för att få komma in i universumet igen. Och för att få, få liksom. Ja, men det, det ger ju liksom en morot att fortsätta spela på något vis. Mm. För finns det inte Trophies eller, eller achievements eller någonting sånt, då, då blir det lätt, i alla fall i mitt tycke, så blir det lätt att man säger: Man kör igenom eh, spelet, man får sin historia självklart också jätte jättebra. Men du kan ju missa så fruktansvärt mycket om det är så att du inte liksom spelar igenom det en gång till eller om du liksom faktiskt letar efter saker och ting. Mm. Då kan du ändå missa ganska mycket av vad utvecklarna tänkte att du skulle spela. Ja, precis. Men det är också vem har tiden för jag och sånt här? Jag fattar inte. Nej, <laughs> det, nej en... det håller jag med om. Absolut. Vi, det, jag tycker det är jätteskönt mm. när man lyckas fånga några stycken när man spelar det och är det så här att jag... man ser ett uppenbart så här, å mm. samla på de här. Då brukar jag ändå tänka på dem när jag spelar igenom spelet att säga okej okay, shit, jag kanske ska titta lite extra för att hitta de här grejerna och de här ja. grejerna. Och så får man se om man, om man lyckas hitta allihopa. Ja, men precis. Jag klarar ju inte av att sitta och spela om och om och om, och om igen. Eller verkligen lusläsa varenda enda eh, karta liksom som man får. Nej, för jag har ju inte alls tid. Som sagt, förra tisdagen, South Park, Fractured Backed Hole. Nu fick jag hem idag den här lilla skönheten. Som är ett Super Nintendo Classic Mini. Liksom, vad är det? Det är... Hur många spel stod det? 21 spel i den. På torsdag är det va? Eller fredag? Nej, på fredag. Släpps Mario Odyssey. Och Assassin's Creed Origins. Kommer jag få hem då. Och då har jag liksom tagit bort den här månaden Wolfenstein 2. The New Colossus heter den var Och... Och vad heter S Från Lord of the Rings universumet Middle Earth War någonting. Ja, ah, eh, Shadow of War, va? H heter det nya spel? Shadow eh. Middle Earth var första och så det här Shadow War. Det kan nog stämma något sånt. Jag det tror alla att under fall texten eller undertiteln är det åtminstone. Nej. Ja, det är Men det. Men det kom ju också den här månaden och det har jag inte alls. Liksom. Det är bara nej, det försvann på en gång. För Man har ju inte den tiden längre. Lyxen med tid, det finns inte speciellt nu när vi har två podcasts. <laughs> Middle Earth Shadow of War. Ja, då. Eh, ja, har du någonting mer du vill ta upp här? Eh, nej, nej. nej då. Det, var, det var de som jag tyckte om och de jag inte tyckte om, om man säger så, som jag har för tillfället. Det kommer ju garanterat att dyka upp ännu fler ju mer spel vi spelar, så att säga. Mm. Eh, men ni får gärna höra av er och skriva om, om ni har några som ni uppskattar extra mycket. Precis, jag tänkte snacka lite Multiplayerspel mm. Och Tänkte fråga dig, har du Jag tror jag har snackat om det här förut också Men har du någonsin kommit in i ett Multiplayerspel ordentligt? Hur tänker du då? Alltså, tänker du Att du har mera... suttit verkligen svårt fort du kommer hem, sätter och spelar Och bara köttar online och möter Inte co-op utan multiplayer Du är ute mm. online med andra spelare Och sånt Alltså jag har ju, det, det kommer ju tillbaka ju till det här jämt, jag har ju Netflix. spelat WoW. Ja. ja, jag har ju spelat WoW så att jag jag har ju så fort jag har slutat jobbet eller skolan bara tagit mig hem så snabbt det går, inte ens behöver slå igång datorn eller WoW skulle jag säga mm. utan bara kliva in och spela på. Så att ja, det har jag absolut gjort. Men hur spelade du då då? Var du själv eller spelade du med en grupp som du alltid spelade med? Nej det, Jag spelade ju mest Jag spelade ju mest själv Om ja. det inte var så att det var med i, om, det, om det inte var så att det hände någonting i gilden Så att säga som jag var med i Alltså att det var något extra event Eller någonting sånt där som man skulle spela mm. eller köra Men jag var väldigt väldigt lite med på sådana saker Så jag spelade väldigt väldigt mycket ensam Om det inte var så att jag spelade med vänner ja. Alltså så pass nära vänner Så att jag satt antingen i samma rum Eller i rum In till varandra eller Åtminstone på samma gata. Liksom. Mm. Så det egentligen var det inte jättemycket multiplayer i det spelet, även om det finns multiplayer, om man säger så? Inte, inte på det sättet. Utan det, det är klart att jag interagerade ju med andra människor om man säger så. Då. Men det var inte så att jag spelade med andra människor. Nej. Jag sprang ju inte ihop i partyn och, och, och uh, verkligen körde liksom, questa ihop. Utan man gjorde ju dungeons tillsammans såklart i grupper om fem. Och med helt random människor mm. Men det var ju liksom inte så att du satt och diskuterade Eller chattade eller pratade med dem på det viset Så att du faktiskt kände som ett multiplayer-spel Utan det var ju mera så att Det var ju ett onödigt ont ibland <laughs> Kunde du soloa en dungeon Då gjorde du ju det ja, ja. För att slippa <laughs> Av fyra stycken wildcards med dig in liksom. Men Finns det några multiplayer-spel Du har faktiskt spelat då Eller är det mest du är, är single-player Hela livet jag skulle säga att jag är nog väldigt mycket för att spela upp själv. Mm. Vi har ju, om vi nu ska ta väldigt väldigt nytt, så har vi ändå Destiny 2 där du och jag har spelat en hel del tillsammans. Mm. Eh, men jag vet inte om vi kvalificerar det hit men i sådana fall så är det nog det, det närmaste jag har kommit som jag kan komma på så här. Jag skulle säga det vi körde där var ju mer co-op eftersom vi mm. aldrig mötte mm. andra spelare så på utan vi mötte ju datorn. Mm. Och det är lite så jag ser också som vi spelar hel del Diablo 3 tillsammans. Det var mer co-op ja. eftersom vi aldrig mötte någon annan. Nej. Men vi satt ju faktiskt och spelade en liten stund i alla fall Titanfall 2 som var riktigt kul när vi spelade tillsammans. och sånt där. Mm. Men för min del så jag och några polare spelade sjukt mycket Call of Duty Modern Warfare 2 var det. Mm. Mm. Och det är några av de bästa tiderna i liksom, gamingtider jag hade att spela multiplayer. Men nu för tiden är det så jättedåligt att vi spelar tillsammans multiplayer och jag tycker det är jättesynd. Och det är det jag ville gå in och kolla lite så här. Är det just Har vi blivit för gamla eller är vi bara trå, okay, och trångsynta eller har spelen blivit sämre på multiplayer-delen än förut? Vad tror du? Eh, oj, oj, oj. Det är svårt eftersom om du inte är... har spela så mycket. Men... Ja, men jag tänker med så här om vi syftar på rakt av på oss själva. Ja. Och med att vi har blivit äldre och hela den biten så tror jag det har mer att göra och att det är svårare att få tiden att passa mm. tillsammans. Alltså just om du ska sätta dig ner med, säg att bara för dig och mig Nico till exempel, mm. att sätta, sätta oss ner och spela tillsammans krävs ändå en del planering. Mm. Eller så är det helt random och vi råkar sätta oss vid, vid tvn samtidigt. Men det händer inte jätteofta. Utom oftast så behöver det vara liksom så här, okej okay, tänker du spela ikväll? Ja, det tänker jag göra. Ja, fan, då säger jag till att jag kan spela så kan vi mm. köra tillsammans. Liksom. Så att det, det krävs ju ändå en del planering och då, ska du, och då är det bara du och jag. Ja, Tänk då om vi skulle säga att vi var fyra, fem stycken som ville spela tillsammans eller faktiskt ville köra ett multiplayer-spel tillsammans då krävs det en del planering för att få, få ihop det för allihopa. Mm. Och jag tror att det är mer än det. När vi var yngre så var det lättare att liksom kunna sätta sig ner och spela. Det, det var ju liksom det var vad alla gjorde när, när de slutade skolan. Mm. Eh, precis. För mig är det liksom det som jag ser fram emot nu det är ju Star Wars Battlefront 2. Mm. Just för att mm. vi var ju en grupp som spelade ettan ganska mycket och det, det var likadant där tyckte jag. Vi hade inte jättemycket tid men det var att vi var, en vi var några stycken. Det var Adde som var med i podden. Det var jag, det var Joel, Alex, Rebecka. Ja men det var vi var typ fem, 6 pers. Mm. Och alla var inte inne samtidigt. Ibland hade vi skitkul när alla var inne och vi hoppade in och bara köttade och hade skitkul tillsammans. Men ibland var det att ja, men kanske jag, Adde och Rebecca var inne. Eller jag och Rebecka var inne, för Rebecka verkade alltid vara inne. Jag vet inte, nu hade tid att göra någonting annat. Hon var alltid inne i det där. Men det var skitkul. Bara, bara de hade en så hoppar. Och det är det jag hoppas nu, att de som, för vi har en grupp på Facebook med några polare där jag har försökt att få igång alla men alla är så jäkla trångsynta. Vissa har inte internet och vissa har barn och vissa har det. Och kom igen, jag är den enda som är liksom rånörd sitter här och har inget liv. eller Alla borde göra som jag. Men nu hoppas jag i alla fall att jag, nu jag försöker få att alla köper spelet Så att bara hoppar jag in på Playstation Så att någon sitter där och spelar Och ibland kanske vi har en fredag Där alla kan sitta och spela Bara om man glider in och har kul För det som jag gillar med just det spelet det är att det inte är så Hardcore Så om vi pratar CS och sånt Det är hardcore mm. för mig För där måste du lite veta vad du, ska, vad du gör För att det ska vara kul det behöver mm. man inte oroa sig i Star Wars Battlefront utan där kommer du in med en skitdålig puffra och du springer in, du kan vara ett köttväg ena gången och andra gången liksom springer runt på kanten och det finns olika mycket och det, jag tycker det känns mer lätt för alla att komma in i det och det är skitkul med polare liksom, jag kan vara mitt i en match och liksom känna ihop skitmycket scores och du kan bara hoppa in mitt i och så kör vi tillsammans och båda har lika kul ändå för då det blir som en helt annan del i multiplayer -delen. Och det är ju därför jag tänkte liksom, finns suget för dig att spela sådana här multiplayer-spel, eller? Absolut, gör de det. Det gäller, mitt stora problem är nog just det där att jag har ju aldrig haft den gruppen tidigare att spela med. Nej. Alltså jag har ju aldrig varit de aldrig haft den där som man kan sätta sig ner och säga, okej, okay, men jag har fyra stycken, eller, alltså jag har ett par polare mm. som jag vet kommer att gå in och spela. Inte på ett sånt här typ av spel. Nej. Ja, jag har haft vänner i WoW eller vänner på WoW som har spelat men då har det också varit så här. vi kanske är olika level, vi kanske bara sitter och chattar med varandra, alltså där var det ju mycket mer att man satt och pratade med varandra i stort sett bara och så gjorde alla var och en sina grejer på sitt ställe liksom i, i världen Det här är ju faktiskt ett, ett det du tänker är ju mer för ett spel som, det är lite action, det gäller att du är med och det gäller att faktiskt att kunna prata med varandra samtidigt helt ja. av allt och det skulle vara jättekul jätte det är just det som jag sa tidigare Det är nog tiden som är största bekymret mm. Och sen just det här Jag har nog aldrig jag har, inte haft, jag har inte gjort det tidigare Så därför känns det som ett ganska stort steg Att göra nu också okay. Jag skulle jättegärna vilja göra det Men det känns som att det är en ganska låg alltså Det känns som en brant uppförsbacke Att komma in i det på något vis Nej för det som jag skulle tycka var kul Det var ju om du faktiskt skaffade bättre från två Om du skulle få sugen för att skaffa det direkt i start så att mm, du är med från mm. första, för det var ju tyvärr det som var med Titanfall 2 när du kom in Då hade mm, jag och Adde mm. suttit och spelat skitmycket tillsammans Och sen hade vi mm, typ mm. kommit bort från det spelet Och då skaffade du din PS4 Så när ja. du kommer tillbaka Då, hopp, då försöker jag att komma in igen Men då har ju vi egentligen förflyttats oss vidare Så det blir lite sned. Mm, här sned Nu när det är nytt och fräscht för båda Så blir det ju mycket tajtare Att alla hoppar in och då kan man Alla har liksom suget att hela tiden spela Och liksom latcha Ja, ja, det, är det, det är ju också det, det är ju svårt att hoppa in i ett gammalt spel eller även om det är ens är ett halvår bara, det blir ju så gammalt eftersom man har gjort det mest du har levlat upp. När du kom in då hade jag liksom levlat upp till högsta level och börjat om igen också och såna där grejer. Ja, ja, men precis och då blir det dessutom som den nya ska jag säga. Så är, då kommer du verkligen få den här känslan också varenda gång du kommer in att okej, okay, jag tittar jag, jag tittar fram runt ett hörn, panga är mm. död. Ja, visst, nu, visst, jag ska säga ändå att Det spelet så kunde du ändå känna dig ganska duktig ibland. Mm. Alltså, det, det gick ändå att få in lite grejer. Du kunde ändå få någon streak här, och du kunde ändå lyckas ha i någon. Ja, Absolut. Precis. Men överväldigande av tiden så möter du ändå folk som visste vad de höll på med, mm. skulle jag säga. Ja, även och om man. Då spelar är man med, rätt liksom. rökt. Ja, och de man spelar med, som om jag hade spelat, vi vet i det här. Liksom här kommer de komma, flera stycken mm, i den här mm. så vi springer dit och ställer oss i hörnet medans kommer du efteråt och när du kommer dit då står du i deras skottfält medan vi har stått och ja. gömt oss på det oiska stället och liksom, det blir mycket så när man kommer in i efterhand jämfört med mm, att i början springer mm. alla som gyrar höns och så stöter man bara på någon istället och det är kul i början tills man har lärt sig för när du har lärt dig då har de alla börjat bli lite bättre och då mm, har man liksom mm. samma nivå. Så det är därför just att det här är inte är ett svårt. Det är inte så hardcore-spel, Star Wars Battlefront, som, vi, som jag tänker nu Så man kommer lätt in i det. För det som tyvärr är med Call of Duty då. Ja, Battle. Nu ska vi se som man sitter rätt också. Battlefield 1 var ju roligt. För att det var ju ganska mm, långsamt just att det är första världskriget. Call of Duty ny, nyast, eller senaste tyckte jag inte alls var roligt. Det var som Titanfall 2-fast segare. Nu är det ju lite mm -hmm. roligt att de går tillbaka till andra världskriget, men det känns liksom, eh, då har vi liksom jag, För liksom, Battlefield 1 var så pass gammalt och vi har tightfallet dem i framtiden Call of Duty lockar inte mig längre på det sättet, utan det enda som lockar mig just nu i ett multiplayer-spel, det är ju Star Wars just för att jag älskar universumet tack vare, och just filmerna kommer och man har ju allting sånt där eh men finns det några spel som du, liksom, som inte är de klassiska multiplayer-spelen som du spelar som är, faktiskt har tyckt det är roliga? Skulle. Nej, skulle jag säga. Ja. Ingenting som inte är väldigt av de klassiska om man säger så. Jag har ju ändå provat att spela CS, jag har liksom provat att spela. Alltså, jag har ju provat de spelen. Mm. Och visst, jag har ju tyckt att de är roliga, men många av dem är ju verkligen att var du inte med från början, och precis det du tog upp som ändå anser jag är ganska viktigt. Ja. Är just att när vi satt och spelade nu sist till exempel Eller sist, när vi satt och spelade Du och jag och mm. så alltså, ni vet ju för fan vad kartjärven heter no. Alltså om man säger så här. Det, ni står vid ett ställe Och ni säger att ja men jag står här Då mm. står jag som en bara, äh, Vad sa du nu, sa du? Och vart fan ska det vara någonstans? Både, ja det är bredvid den här äh, Okej, okay. bredvid en lyktstolpe Både, Ja det finns ju 48 miljoner lyktstolpar jag här Så jag kommer aldrig att hitta dit ni är och hela den biten och det, det tror jag är väldigt, väldigt Lätt att hamna där När du hoppar in i ett spel Så, så pass sent och du inte orkar Hålla ut ska jag säga ja, För du kan, jag kan, Man kan ju säkerligen bli minst Lika bra, alltså att veta Hur kartan ser ut och allt det här Men det är inte roligt Att då spela med andra människor Som är, som vet Allt det här, som är bensäkra på det här mm. Och då, då kommer det där som så här ö, vänster, höger, nej, fan, inte ja. här ö, spring vidare Liksom, ja, då blir det väldigt konstigt Så att det, jag kan nog hålla med det, det, det kan nog kanske bli så att jag också skaffar det här Vi får se Ja, precis, men för det är som CS när de har... Gå bara nån Ja, men ah. eh, vadå, vadå banan? Ja men vi går ja, men banan. Ja men och man bara så till slut tittar man ah, dit. Och så säger de nej men gå inte så långt. Vadå? Här och så vänder man om. men då får du ett skott i baknacken <laughs> bara, Det är helt liksom, riktigt. Ja. Exakt så där. Exakt så där kände jag med när jag spelade med dig och Adde i början kan jag säga. <laughs> bara säga, ah, ja men vi går hit okej, okay, perfekt springer bara. Nej för helvete, fällan är inte där bara uh, jag står ju typ en meter bredvid dig. Och ja, ja, det var ju tydligen fel. Helvete. Det är liksom den där metern ena är i skottlinje eller den andra inte. Ah. Men hur far ska jo, men man, visst, det så? man det inte... det, för... det förstår man ju i efterhand sen. Men det gör man ju inte när man kommer där. Man tänker så, här, ja, visst fan, jag ställer mig bakom det här och bara, pang. Åh, oh, shit. Ja. Bå, vad hände nu? Bara, oh, där gick det till att bli träffad. Ett spel som jag spelade som var riktigt roligt som inte är så här, man tänker klassiskt multiplayer det är ju Uncharted. Har mm. skitrolig mm. multiplayer. Men det är också Aha. så här det som gjorde att jag inte fortsatte spela det så mycket, det var ju att jag hade ingen att spela med och tyvärr multiplayer är ju roligast om man spelar med andra Uncharted mm, mm. är ju liksom täckt singleplay-spel jag vet många som har spelat singleplay-delen men ingen som spelade multiplayer-delen så man spelade hade skitkul en, en stund liksom, men sen glider man ju därifrån tyvärr mm, mm. Eh, Finns det något spel du önskar skulle ha multiplayer då, om vi tänker så? Om du tänker som multiplayer som rakt upp och ner du möter andra så att mm. säga i världen. Så vete fasiken alltså. För jag tror ändå du, du har ju alla spelen som täcker de flesta baserna skulle jag vilja säga. I alla fall i, i, i det intresset jag har utav det. Mm. Men har du någon som du heller skulle vilja se multiplayer i då? Nej, jag har suttit och tänkt på det. Jag kan inte komma på någon sån här som är riktigt. För det kom ju som i Assassin's Creed till exempel. Och så där mm, det kom mm. ju någon multiplayer där, men jag skulle ha mer utvecklat i så fall. Att du mm. verkligen, man har det här ska du leta efter och jaga. Och de gjorde ju is det i något av spelen, kommer jag ihåg. Men jag tyckte inte det funkade så jättebra, utan du såg verkligen, den här är den jag jagar och sånt där. Jag hade ju velat ha haft bättre så här gömställa, att du verkligen gömmer dig bättre och sånt där. Men, nej, men allt görs ju nu för tiden på något sätt. Horsta nämner ju faktiskt ett ganska bra spel här nu. Som jag. GTA Online. Aldrig spelat. Nej, men är det någonting du skulle vilja prova? Jag tyckte inte om GTA-spelet. GTA Online var någonting jag hade jättegärna kommit in när det kom i så fall. Men det är inget mm, jag orkar mm. sätta mig ner nu och komma in, för jag tyckte inte om singleplay-spelet eh, senast. Nej. Jag tyckte det var så sjukt tråkigt att behöva byta mellan alla tre, jag tyckte inte om det alls. Så hade de gjort ett bättre single player spel då hade jag säkert lydd in på GTA online och fastnat i den communityn också. Men nu är det Så För, här, ska du ska ändå nej. nämna ska vi ändå ta upp GTA så då, rä, då tänker jag ändå så här räknas det spelet till det, så måste ju nästan typ DC räknas också. Ja, det är ju multiplayer och du kan ju döda, skjuta andra och sånt så det är ju multiplayer absolut. Ja, absolut, men där är det ju där är det ju lite mera i så som jag tycker om att spela själv också dessutom. Okay. Just Spe där spelar du ju ensam sen mm. kan du ju stöta på andra människor, mm. sen är det ju absolut så som du och jag spelar till exempel så kan du ju spela det tillsammans med någon också, mm. alltså köra tillsammans då Så att det, det är ju ett sånt spel som jag skulle kunna tänka mig vara väldigt, väldigt roligt om man var ännu fler mm. alltså säg att man är ett lag på fyra eller fem som springer runt och kör Daisy tillsammans att man åker runt och letar efter folk eller bara liksom allmänt dummar sig. Mm. Det skulle jag lätt kunna tänka vara sjukt roligt. Och någonting jag skulle kunna tänka mig att ge mig in i. Men det, det krävs också en hel del... Det är samma där, precis som med vilket annat spel som helst som vi pratat om också. Det, där krävs det ju en del just för att där får du inte veta vart någonstans på kartan du är exakt. Mm. Du måste räkna ut sånt och när du startar en ny karaktär så hamnar du helt random på kartan. Åtminstone var det så här när jag spelade sist i alla fall. Mm. Och, och just exakt så var det när du och jag spelade också. För att vi hittade ju knappt, vi tog ju fan en timme innan vi hittade varandra mm. överhuvudtaget. Och hela den biten gör ju även där att man ändå bör ha lite koll på vad det är man gör och vad, hur spelet fungerar så att säga innan. Men det finns väl typ sådana, det är väl papgier-typ det, fast om man tar bort tidspressen. Exakt. Och heter det Farma eller vad heter det? Ar Arma. Menar Arma du? Precis. Alltså, det är väl exakt ja. det du pratar om, typ. Ja. Har jag för mig. Och sådana där, och jag vet att det finns. Det kommer ju nu ett Xbox One-spel som är exklusivt med zombies och sånt. Det är väl också typ mm. exakt så där. Mm. Men mm. precis, har man rätt grupp så blir ju sånt en skitkul, men. Då gäller det att hitta en sån grupp också. <laughs> ja, exakt, exakt. Nej, men så, så här, jag vet inte heller något som är så jätte... Vad heter det? Det heter ju Zombiespel Parkour. Hjälp mig. Zombie och parkour. Mm. Jag spelade det för inte jätte... Heter uh... det Night... Och vad heter det? Jag kan inte komma på det. Jag har de jag ingen aning. Dark... Night Ends. <laughs> Någon kommer sitta och skrika på mig. Medan du, du funderar ja. på det där så har jag. Horst nämnt ju även Kör. Assassin's Creed skulle vara coolt i multiplayer. Mm. Det är ju att de redan hade det. Det finns ute. Det finns ett mm. renodlat Assassin's Creed. Men tyvärr som jag fattade så var det inte jätte liksom bra. För man ska ju smyga undan. Men karaktärerna ser ut på vissa sätt. Så även om man försöker gömma sig i stånd så ser du. Det är det jag är ute efter liksom. Ja, ah, vänta Var det då när du skulle När det var ett visst antal på kartan Och så skulle en av dem, fick du liksom ett Vad heter det ah, Ett lönmord på någon annan av karaktärerna Ja, så ska du lista ut vem det är Och ditt och datan, det var sånt där. Exakt, du ska lista ut vem det är som ska döda dig Och döda mm. den personen, visst är det så Ja, något Eller sånt något där. sånt där ah, samma jag, jag, jag, jag kommer ihåg nu när du pratar om det. om det Det lät som en jävligt cool idé Dock skulle jag vilja säga Men jag håller med dig där att Det blir ju svårt att vara super sneaky När du är den enda som kan hoppa på tak Och mellan husen mm. så att säga Du är den enda som ser ut exakt så Då blir det väldigt, väldigt konstigt det är, det är svårt att liksom kliva in i en, i en I en grupp med människor Och gömma dig Ja precis Uh, nu ska vi se, parkour, zombie game måste jag ju kunna söka, Dying Light tack <laughs> Dying Light var ett skitbra spel som jag spelade och hade skitkul så här singleplay-spel och mm. det har de ju uppdaterat som farskon och gratis delscena och så här lite större delscena och gjort kartes skitstora och det har jag för att man har fått multiplayer nu också och det skulle vara skitklart okay. det är skitbra parkour allt i allt första persons vi zombies överallt och sen kommer det andra spelare där fy fan vad coolt det skulle vara men det är så här hade det funnits när det kom ut Nu är det så här. jag har inte tid att hoppa in I det spelet igen och testa och sånt där Kanske någon gång i framtiden Men just nu finns inte det för mig Speciellt inte med alla spel som kommer Absolut Så Årets multiplayer-spel Battlefront 2 utan att vi ens har spelat Det var det vi kom fram till Alla, alla borde skaffa det Så kan ni komma och spela Med mig, det tycker jag det var väl det vi hade ämnet då eh, Nästa vecka då mm. Ska vi prata om Cigar och pipa i nördvärlden Och superkraft mm. Eller ej mm. Mycket mycket intressant eh, Just det, vi fick ju ett svar här också Såg jag ganska sent, nu måste jag säga så att jag Tog upp den också eh, Det är det, det ämne där Herma Mattsson, det var ett tag som man lirar något multiplayer i i alla fall nätverkslir. Roligast i multiplayer är i alla fall co-op. Mest för att jag är helt fruktansvärd i allt som involverar en mot en. Eller där jag måste jaga eller bli jagad. Bästa minnen har jag från SWAT 4 faktiskt co-op för 2-5 spelare i multiplayer. Spelet är 10-13 år gammalt men jag kan inte tänka mig spelare en. Ja, än. Och det finns ju så här... Hittar man en bra community så blir såna där spel skitroliga. Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonördiness.blog.se. Vill ni nå oss, nå oss lättast via Facebook. Facebook.com slash Och ni som tittar här live på Twitch så sitt gärna kvar i chatten. För vi kommer alldeles strax spela in Abon Comics, avsnitt 2. Och för er andra så... Ja, hörs vi nästa vecka igen och har ni inte kollat innan Abboncomics, gör det också. Kommer imorgon efter att ni har kollat det här i efterhand. Men tack så mycket så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött. Hej då! Schilling.